Епілог Доблиць Енджин Чандри виривається з площини екліптики у глибокий космос. Вона вже рухається так швидко, що цього годі уявити, але навіть це доволі повільно за міжзоряними мірками. За певного прискорення, її швидкість усе одно залишиться в багато разів меншою за навколосвітлові швидкості, які розвивали баржі колонії, коли летіли у протилежний бік століття тому. Вона не пристосована до глибокого космосу, не розрахована на нього. Але на ній встановлено навігаційні системи Нухановича, і вона долетить туди, куди прямує у свій час. Тут у віртуальності зовнішній контекст часто густо забувається. Найняті розпіноджі майстри попрацювали для нас на славу. Тут є берегова лінія з вітром і хвилями вапняку, які спускається до води ступінчасто, нагадуючи розтоплений віск біля основи свічки. Вицвілі на сонці тераси такі білі, що на них боляче дивитися без лінз, а строкати море аж ближчі. Із цього вапняку можна вийти просто у кришталево чисту воду за 5 метрів і прохолоду, що знімає зі шкіри під, наче старий одяг. Там серед коралових формацій, які зростають із блідого піщаного дна, подібні до вигадливих укріплень, снують барвисті риби. Будинок просторий і дуже старий, захований серед пагорбів і збудований як замок зі зрізаною верхівкою. На його пласкому даху, з трьох боків оточеними перилами, облаштовано кілька мозаїчних патіо. Ззаду на нього можна вийти просто у пагроби. Всередині досить місця, щоб ми усі за бажанням могли побути на самоті. інтер'єр, який спонукає збиратися на кухні та в обідній зоні. Системи будинку дуже часто грають музику, ненав'язливі звуки іспанської гітари задурасьйон і попсу з латнім мерсіттям. На більшості стін є полиці з книжками. У день температура піднімається так, що після сніданку хочеться на пару годин залізти в воду. Вечорами стає досить прохолодно щоб сидіти на даху та дивитися на зорі, а цим займаємося ми всі, доводилось у тоненькому светрі чи курці. Нічне небо, що його зараз видно з пілотської палуби до області Енджин Чандри, непросте. Один з технарів сказав мені, що його формат списано з якогось заархівованого оригіналу з землі. Насправді ж це нікого не обходить. Це непоганий варіант по смертям. Може, він би і виправдав очікування такої лідини, як Гент, наприклад, доступ до нього аж надто вільний. Але ж його було створено простими смертними. І він крутіший за той, в якому застрягла мертва команда Тані Вардані. Якщо через безлюдні палуби та коридори Чандра скидається на корабель привид, а Амелі Вонксавад каже, що так воно і є, то це набагато приємніший варіант надприродної присутності, ніж та, що лишилася від марсіян по інший бік брами. Якщо я привид, який зберігається так швидко, як електрон повзакрихітними схемами у стінах лінкора, то мені немає на що нарікати. Проте досі бувають моменти, коли я вечорами оглядаю великий дерев'яний стіл, минаючи поглядом спорежні ріпляшки та люльки, і шкодую, що інші не вижили. Особливо я сумую за Крукшинг. Депресу Вонксават, добре товариство, але ніхто з них не відзначається тією різкою бадюрістю, якою уродженка Лайманського Нагір'я розмахувала в розмовах наче кийком. І, звісно, нікому з них не хочеться займатися сексом зі мною так, як хотілося б їй. Суджияді теж не вцілів його пам'ять була єдиною, яку я не розтопив на шлаг на пляжі в Дангреку. Ми спробували завантажити її перед відльотом з розкопки 27, і виявилося, що він став буйним божевільним. Ми стояли довкола нього у форматі прохолодного, вимощеного мармуром подвір'я, а він нас не впізнавав. Він кричав, бурчав, пускав слину та сахався від усякого, хто намагався до нього дотягнутися. Врешті-решт ми його вимкнули, а тоді стерли сам формат, бо для нас усіх це подвір'я осквернилося навіки. Сун пробормотіла щось про психохірургію. Я згадую сержанта-підривника клину, якого зайвий раз перечохлили і сумніваюся. Та Суджияді отримає будь-які психохірургічні послуги, доступні на Латтімері, моїм коштом. Суджияді, Крукшен, Гансен, Дзян. Дехто сказав би, що ми дешево відбулися. Часом, сидячи під нічним небом з люком депре та однією пляшкою віскі на двох, я майже з цим погоджуюся. Вонгсават періодично зникає. По неї прилітає на старовинному повітряному джипі з м'яким верхом строго вдягнений конструкт, створений за зразком чиновника часів заселення до Мухунь. Він метушився за її паском аварійної безпеки, що виселить усіх, хто це бачить, а тоді вони описують повне коло і з звіщенням вилітають на пагорби за будинком. Вона рідко зникає більш ніж на півгодини. Звісно, в реальному часі тоді минає пара днів. Найняті распіно майстри максимально сповільнили для нас бортову віртуальність. Таке їм, напевно, довелося робити вперше. Більшість клієнтів хочуть, щоб віртуальний час минав у десятки чи сотні разів швидше за стандартний час у реальності. Втім, більшості людей не доводиться сидіти без діла понад десятиліття. Для нас 11-річний переліт тут минає разів сто швидше, ніж насправді. Тижні на містку Чандри, де з екіпажу Самітіні, для нас перетворюються на години. В системі Латімер ми опинимося до кінця місяця. Насправді, це було б легше просто проспати, але Карера, розумівся, на людській природі не гірше за інших старов'ятників, що зібралися довкола паралізованого тіла Санкції-4. Як і у всіх суднах, що можуть урятуватися від війни, в лінкорі з становили встановили одну єдину аварійну кріокапсулу для пілота. Вона, власне, не дуже добра. Більшу частину часу в реальності у Сават через надміру складні кріосистеми забирає розмороження та замороження. Той чиновник із дому Хунь, витончений жарт Сун запропонований, а потім і вписаний у формат, після того, як вонгсават якось увечері повернулася, енергійно лаючи неефективність процесора кріокапсули. Вонгсават, звісно, перебільшує, як перебільшують дрібні проблеми тоді, коли життя у найважливішому дуже близьке до ідеалу. Як правило, вона зникає так ненадовго, що її кава не стигає охолонути, а перевірки систем, які вона виконує на пілотській палубі, досі виявилися абсолютно непотрібними. Система навігації Нухановича. Як одного разу сказала Сунь, у корпусі марсіянського корабля кращих не створюють ніде. Я нагадав їй про це зауваження пару днів тому, коли ми лежали на спині серед довги аквамаринових хвиль за мисом, примруживши очі, щоб захиститися від сонця. Вона ледве згадала, що таке казала вже починає здаватися, ніби все, що сталося на санкції 4, було в минулому житті. В посмерті, здається, губиться лік часу а може просто зникає потреба чи бажання за ним стежити. Будь-хто з нас міг би поглянути на віртуальну голівку даних і дізнатися, як довго нас не було, та коли саме ми прибудемо. Але ніхто з нас, вочевидь, цього не хоче. Ми надаємо перевагу невизначеності. Не знаємо, що на санкції 4 вже минули роки, але скільки саме видається неважливим. І, мабуть, є неважливим. Може, війна вже скінчилася, вже точиться боротьба за мир. А може і ні. Важко надавати Цьому якогось більшого значення. Живі нас тут не обходять, як правило. В тим часом я думаю, чим тепер може займатися Таня Варданієм. Думаю, може вона вже десь на околицях системи Сан-Сем та напружує обличчя якогось нового чохла, сліпаючи над позначеними гліфами замками марсіанського дредноута. Думаю, скільки ще кружляє в космосі здоровезних покинутих кораблів, які підлітають до своїх давніх ворогів, обмінюються з ними вогнем, а тоді відлітають пошкоджені назад у ніч тим часом як усередині потихеньку виходять машини, щоб їх утішити, полагодити та підготувати до наступного разу. Думаю, на що ще ми натрапимо в цих несподівано густонаселених небесах, коли почнемо шукати. А ще час від часу думаю, що вони взагалі там робили. Думаю, за що вони бились у просторі довкола тієї непримітної маленької зірочки. І думаю, чи вирішили вони зрештою, що воно того варте. Ще раніше я замислююся про те, чи мені доведеться зробити, коли ми таки дістанемося Латтімера. Але це неможливо собі уявити в деталях. Квилісти зажадають від мене звіту. Захочу знати, чому я не зміг більше наблизити кемпа до виконання їхніх планів на весь сектор Латтімер. Чому я перейшов на інший бік у критичний момент. А що найгірше, чому після мого втручання ситуація не стала кращою, ніж тоді, коли мене доправили туди голкокитком. Мабуть, не про це вони думали, коли мене наймали. Я щось вигадую. Чохла я зараз не маю, але це маленька незручність. Мені належить половина від 20 мільйонів доларів ООН, покладених у банк у Латімер Сіті. Я маю невеличку банду друзів, бувалих спецпризначенців, один з яких може похизуватися кровним зв'язком з однією з найславніших армійських родин Латімера. Я маю знайти психохірурга для суджіяді. Я агресивно налаштований відвідати лайманське нагір'я та сповістити рідних і Вет Крукшин про її загибель. Крім того, я підозрюю, що можу повернутися на порослі срібної травою руїни Інаніна, і важливо прислухатися в пошуках якогось відлуння того, що я знайшов на Тані Вардані. Ось такі в мене будуть пріоритети після воскресіння з мертвих. Кі, кого вони не влаштовують, хай стають у чергу. До певної міри я чекаю на кінець місяця. Ця петрушка з посмертям переоцінена. Кінець. Читав Сергій Рубчук. 2026 год.